السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عن أسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤذل فلا هادي له وشرأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشرأن محمدًا عبده ورسوله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 يُسْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَوَدْفَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أما بعد فإن أصدع العديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشب الأمور معدثاتها وكل معدثة بدءة لبدءة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أو مسلمين Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kita dipertemukan Allah SWT Dalam majlis ilmu Yang kita berharap semoga majlis ini Memberikan kepada kita Atau mendatangkan keberkatan dari Allah SWT Majlis yang mendapat ridha Allah SWT Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini adalah tentang hal-hal yang menghalangi itiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tentang sebab-sebab yang karenanya seorang... tidak mau mengikuti bimbingan, tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mengingatkan tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia bahkan kepada alam semesta ini. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai muhammad. Melainkan sebagai rahmat bagi alam sebesar ini. Maka Rasul alaihissalatu wassalam adalah rahmat. Yang dengannya atau yang dengan perantaraannya. Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Yang beriman kepada beliau. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya yang termulia syariat agamanya yang terbaik dan berbagai macam nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada umat manusia bahkan kepada alam seluruhnya dia diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan ayohannas wahai kalian manusia inni rahmatul mu'dha sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiakan Yaitu kepada kamu sekalian. Yani. Pada satu nikmat, satu rahmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Kemudian Allah ingatkan secara khusus kepada kaum mu'minin. Dalam surat al Imran ayat yang ke-164. Lakat manallahu ala al-mu'minin. Ith fihim rasulan min antusihim. Yatlu alaihim ayatih. Wa yuzakihim. Wa yuallimuhum al-kitabah wal-hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin laqad mannallahu alal mu'minin sungguh Allah s.a.w anugerahkan kepada orang-orang beriman Allah ma'anugerahkan kepada mereka nikmat idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka dari golongan manusia Izbaga di dalam Rasul dari antusih yang mana Rasul itu yatlu عليهم ayatnya. Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yaitu Al-Quranul Al Karim, wayuzakihim dan mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa mereka, membersihkan dari syirik, dari kesyirikan kepada Tauhid. Dari berbagai macam penyakit-penyakit hati... Kepada hati yang selamat... Hati yang salim... Dari berbagai macam bid'ah... Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Yang tidak pernah diturunkan oleh Allah... Hujjah sedikitpun... Kepada sunnah... Dan tuntunan beliau... Sallallahu alaihi sallam... Waizakihim... Allah membersih dan dia... Membersih dan Nabi itu mensucikan jiwa-jiwa mereka wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan nabi itu mengajarkan kepada mereka Alkitab kitab yaitu al-qur'anul karim dan al-hikmah yaitu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam wa min qablu la fi dhalalil mubin padahal dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata sehingga Allah menyatakan nikmat terutama kepada kaum mukminin Karena merekalah yang bermanfaat, yang beriman kepada Nabi Alaihissalam, maka Allah menghususkan pembicaraan itu untuk mereka. Padahal hakikatnya Nabi Alaihissalam adalah rahmat bagi alam semesta ini. Tetapi manakala orang-orang beriman hanya mereka yang mengambil, yang beriman dan mengambil hikmah. Dari diutusnya Rasulullah SAW maka Allah secara khusus mengatakan bahwa Allah telah anugerahkan kepada orang-orang beriman yaitu dengan mengutus kepada mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi pernyataan dari Allah swt akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada, kepada kaum ini. Dan ini harus kita sadari. Harus kita yakini, harus kita imani Bahawa Nabi sallallahu wasallam adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman. Yang dengannya mereka mendapat petunjuk. Yang dengannya mereka mendapat hidayah. Bahkan Allah Taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu wasallam Allah ingatkan beliau tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Dalam surah Al-Duhak. Alam yajidika yatiman fa'awa. Wa wajadaka dalan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Allah mengatakan alimin kepada Nabi SAW. Bahawa beliau telah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Beliau dari seorang anak yatim. Yang kemudian Allah memberikan tempat pada beliau diperlihara oleh kakeknya. Oleh pamannya. Kemudian beliau berada dalam kebingungan. Karena melihat kaumnya yang menyembah berhala. Lalu Allah memberikan petunjuk pada beliau. Alamnya jadi kayak timan fa'awa. Wa wajadaka dalan fa'ada. Lalu dia melihat engkau dalam kebingungan wahai Muhammad. Kemudian dia memberikan kepada engkau hidayah. Petunjuk. Kemudian Allah memberikan kepada beliau sesudah kesusahan kemiskinan Allah berikan kecukupan kepadanya. Alam yatiman alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka amalan pada ailan fa'aghna. Maka hendaklah seorang merenungkan tentang hal ini terhadap dirinya Walaupun ayat ini secara khusus adalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kadang-kadang seorang perlu merenungkan tentang dirinya. Ketika dia seorang yang yatim, lalu Allah memberikan tempat kepadanya. Ketika dia seorang yang bingung, hidup beragama, tetapi dia tidak tahu kebenaran yang hakiki tentang Islam, hanya meng bertaklid buta. Kepada apa yang diperoleh dari ayah-ayahnya, dari, dari kakek-kakeknya, berupa tradisi-tradisi yang menyimpang dari tuntunan Islam dan seterusnya, maka seorang tentu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, Allah Taala merintahkan kepada kita, setelah kita mengetahui dan meyakini. Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat Allah Azza Wajalla yang dianugerahkan kepada kita. Maka apabila kita membuka Al-Quranul Al Karim, kita akan jumpai banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk beriktibah, beriktibah kepada Nabi Sallallahu Wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Araf ayat yang ke tiga. Jadi apa yang kita bahas pada permulaan ini merupakan dasar untuk kita mengetahui tentang kewajiban itibāh itu. Lalu mengapa ada di antara manusia yang tidak itibāh kepada Nabi S.W.T. Tentu ada sebabnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban untuk itibāh kepada Nabi S.W.T. Yang pertama adalah surat Al-A'raf... ...ayat yang ketiga... ...Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...Ittabi'u... ...ma unzila ilaykum men Rabbikum... ...wala tatabi'u min dhunihi awliya'a... ...khalilam ma tadakkarun. Ikutilah... ...apa yang diturunkan kepada kamu sekalian... ...dari Rabb kamu... ...dari Tuhan kalian... ...dan janganlah kamu mengikuti... Pemimpin-pemimpin selainnya amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ayat ini adalah merupakan perintah Allah untuk beriktidal, untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kudrah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Qasir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang tafsir ayat ini, kata beliau Rahimahullah imamullah. Makna ayat ini ittabiu ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kaum sekalian, ay iktafu asar Nabi al Artinya ikutilah jejak Nabi yang ummi Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah berjaya akum bikitabin yang mana dia datang kepada kaum sekalian, dia membawa alkitab, dia membawa alkitab, yaitu al-Quranul al Karim. Unzilah ilaiqum yang diturunkan kepada kamu sekalian min Rabbi kulli Shayin wa Malikih dari Allah that Tuhan segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu dia yang menurunkan Al Quran itu dia yang mengutus Nabi SAW maka ikutilah Nabi yang ummi tersebut walat Taabi'u bin Dunhi Aulia setelah Allah memerintahkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah menarang kita dari mengikuti yang selainnya, dari selain Nabi, dari selain Allah dan Rasulnya, dari selain kitab-kitab, dari selain kitab Allah, Al-Quranul Al Karim Allah turunkan. Ayala takhruju amma ja'akum Rasul ila ghairi. Kata Imam Bukhshir maknanya, Wala tabi'u min dunihi awliya. Dan artinya janganlah kalian keluar, janganlah kalian menyimpang dari apa yang dati, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian menyimpang kepada yang lainnya. Fataku nuqad adal an ukmillah ila ukmil gairih yang pada akhirnya berarti kalian telah menyimpang dari peraturan-peraturan Allah kepada peraturan-peraturan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pula yang diperintahkan oleh. Allah kepada umat-umat terdahulu untuk mengikuti jejak para rasul mereka karena jalannya para rasul itulah jalan selamat yang membawa manusia kepada kebenaran yang membawa manusia kepada rizu Allah yang membawa manusia kepada jalan Allah Allah se'ala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-21. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun. Dan datanglah seorang lelaki dari luar atau dari pinggiran kota. Seorang itu mengatakan Wa jaa'a min aqsal madinati yas'a. Dan datanglah seorang dengan bergegas-gegas dari pinggiran kota. Qal, dia mengatakan kepada kaumnya Yaa qaumi wa ayqaumku ittabi'ul mursalin ikutilah para rasul yang Allah utus pada mereka Allah mengutus pada mereka beberapa orang rasul maka orang ini datang untuk memberi peringatan pada kaumnya ikutilah para rasul itu ittabi'um allayasa'ukum ajran wa hum muhtadun dan ikutilah orang yang tidak meminta dari kalian upah sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Swt. Jadi ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang juga diperintahkan untuk mengikuti para rasul mereka. Kata Imam Ibnu Katsir Alimahallah Taala tentang seorang lelaki ini yang dia mengajak kaumnya. Memerintahkan kaumnya untuk mengikuti para Rasul. Kata Limah bin Mukathir. Ya'udduh qawmahu ala itibai al-rusul. Orang ini memerintahkan, menganjurkan kepada kaumnya. Agar mereka mengikuti para Rasul. Al-ladina atawhum. Yang telah diutus oleh Allah pada mereka. Yang telah datang kepada mereka. Ya'uduhum ilaih. Yang mengajak mereka untuk menuju kepada Allah Taala untuk kembali pada Allah Ta'ala min ibadatillai wahdah la syarikalah yang mengajak kepada Allah berupa seruan agar menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jadi ini juga sebagai dalil perintah Allah dalam al Quranul karim yang memerintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga yaitu surat Az-Zumar ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ay ya'tiakumul 'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu sekalian Dari Tuhan kalian Arti ya ikutilah Al-Quranul Karim Min qabli an ya'tiakumul azab Sebelum datang kepada kalian azab Secara menjadak baktatan. Sementara kalian Tidak merasa bahawa azab itu datang Surah Az-Zumar ayat 55 ini Adalah perintah Allah Kepada manusia untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim yang mana dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti beliau. Maka Qur'an adalah kitab yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ul, in kuntu mthubbuun Allaha, fattabiuni, yubbuqum Allah wa firla kum dzunubakum, walAllahu wafuru Rrahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian dan akan mengampuni, akan dosa-dosa kalian dan Allah. Maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini juga merupakan perintah Allah swt untuk mengikuti untuk mengikuti Nabi saw. Kata Imam Ibnu Katsirohi maha Allah ketika menjelaskan tentang ayat ini. Habil ayatul karima hakimatun anakul limanidaa mahabbatullah. Ayat ini atau ayat yang mulia ini merupakan pemutus bagi setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah padahal dia tidak mengikuti jalannya Nabi SAW maka dakwaannya itu adalah dakwaan yang dusta kalau seorang mengatakan dia cinta kepada Allah tetapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dia tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW dia tidak mengikuti jalan beliau dan orang-orang yang beriman kepada Beliau dari kalangan sahabat tabiin dan yang lainnya berarti dakwaannya adalah dusta, dakwaannya adalah palsu, tidak benar. Orang yang ini mendapatkan cinta Allah harus mengikuti sunnah, tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti agama. Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam dalam semua perkataannya dan semua perbuatannya serta keadaan-keadaan beliau alaihissalam kata Hassan Al Basri rahimahullah taala tentang ayat ini Zama Za kaumun annahum yai ada sekumpulan orang yang mereka mendakwaan mereka mengatakan bahawa mereka cinta kepada Allah. Faththalakum Allah bidadil ayat maka Allah menguji mereka dan menurunkan ayat ini. Qul inkun tumtuhibunallah fathbiuni yaghbirkum Allah wa yakhfirkum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, sebab kamu benar-benar cinta pada Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barilah ujian Allah. Kepada setiap orang yang mendakwakan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itu barang siapa yang mendakwakan cinta yang kepada Allah, tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membuat buat tuntunan-tuntunan yang baru yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam, maka ini dakwaan cinta yang kepada Allah adalah dakwaan yang palsu, dakwaan yang tidak benar. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk mengikuti, yaitu mengikuti atau istibah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya, tuntunan-tuntunannya, ajaran-ajarannya dan akhlak beliau alaihi s-salatu wasallam. Adapun beberapa hadis yang menyatakan atau yang Memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu SAW. Juga banyak. Di antaranya. Hadis yang sering kita dengar. Di lewatulah Imam Tirmidhi, Abu Dawud dan yang lainnya. bahwa Nabi SAW bersabda. Man ya isminkum. Ya roh filafan kafiran. Orang yang hidup di antara kalian. Dia akan menjumpai. Banyak perbedaan. Banyak perselisihan. Wahai kaum mu ada umur maka hati hatilah kalian cari hal hal yang baru di dalam agama ini. Fa inna ablaalatun karena hal hal yang baru dalam agama ini yang diadakan itu merupakan kesesatan, merupakan penyimpangan. Fa man adrokadari kamilum maka barang siapa di antara kalian yang mengetahui, yang melihat, yang menemui Adanya hal-hal baru dalam agama Allah ini fa'alaihi bisunnati maka hendaknya dia berpegang teguh kepada sunnahku wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan berpegang teguh kepada sunnah para khulafa'r rasyidin yang mereka berada di atas petunjuk abdu alaiha bin wajib dan gigitlah dengan kerahang-gerahan kalian. Jadi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat munculnya perbedaan perselisihan yang banyak di kalangan umat ini maka kita harus berpegang teguh kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah jalan keselamatan itulah jalan keselamatan kemudian juga hadis Nabi alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim kata beliau inna khairul hadis kitabullah Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, adalah kitab Allah. Wahaiul Huda, Huda Muhammadin, Wahaiul Huda, Huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarul Amur muhdasatuhā, jenis seburuk-buruknya urusan, seburuk-buruknya perkara adalah perkara-perkara baru. Yang diadakan adakan dalam agama, wa kulubit akim bolalah dan setiap setiap uh, hal yang diadakan yang baru dalam agama ini adalah kesesatan. Ini tiang dalil yang menjelaskan tentang uh, kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi Sallam dan menghindar dari mengikuti uh, selain sunnah Nabi Alaihissalam. Namun Meskipun demikian banyak ayat-ayat dan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit diantara kaum Muslimin yang menyimpang dari jalan Beliau, menyimpang dari istibah kepada Beliau Aisyah Rasulullah Sallam bahkan mengadakan cara-cara yang baru, ia ya, dalam beribadah, dalam bermuamalah. bahkan dalam akidah dan keyakinan mereka mengadakan hal-hal yang yang baru yang menyimpang dari tuntunan Quran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah penyebabnya? Mengapa masih ada di antara umat yang menyimpang dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam cara beribadah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah dan yang lainnya? Mengapa demikian? Para ulama menyimpulkan banyak sebab banyak sebab yang menyebabkan terjadinya hal tersebut sebab yang paling utama yang dan yang paling pertama adalah al-jahlu bithinillah kejahilan terhadap agama Allah ini sebab yang paling utama dan sebab yang paling pertama karena banyak di antara kaum muslimin ketika mereka menjadi seorang muslim hanya dari faktor mungkin keturunan ayahnya muslim dia ikut-ikutan muslim ibunya muslim dia ikut-ikutan jadi muslim jauh dari ilmu jauh dari mempelajari agama sehingga kejahilan yang telah mendominasi kehidupan mereka jadi kejahilan adalah sebab utama Dari penghalang Yang menghalangi Dari al-ibtiba ya, Kemudian Kejahilan itu Tidak ditindaklanjuti dengan Belajar Tidak ditindaklanjuti dengan menuntut ilmu Tetapi bergelimang dalam kejahilan Membiarkan diri jahil Merasa puas dengan apa yang diterima Hadamawajadna alai aba'ana ini yang kami dapati dari orang-orang Kalau mereka diajak kepada Rasulullah Diajak kepada Al-Quran Diajak kepada Sunnah Mereka tidak mau Sudahlah, ini yang kami jumpai Dari ayah-ayah kami Dari kakek-kakek kami Ini yang kami jumpai Walaupun Ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka Tidak mempunyai ilmu Tidak berada sepertunjuk kalau kejahilan itu diikuti dengan dengan, dengan ilmu Dan belajar Tidak ada masalah Tetapi permasalahannya adalah Kejahilan Yang dibiarkan Kejahilan yang dibiarkan turun temurun Sehingga menutup dan menjadi penghalang Dari mengetahui kebenaran yang sebenarnya Tentang Islam Dan tentang petunjuk Allah Tentang syariat Allah tentang Sunnah Sunnah dan Ajaran Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal agama kita agama yang memerintahkan kepada ilmu. Ketika kita berakidah anaknya berakidah dan ilmu. Ketika kita beribadah anaknya berakib beribadah dan ilmu dan berada atas ilmu. Demikian pula dalam segala hal. Fālam Annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalau bahasa letterleknya, fa'lam annahu la ilaha illallah. berilmulah kamu tentang kalimat la ilaha illallah. Bukan sekadar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini mengandung makna, mengandung konsekuensi bagi orang yang mengucapkannya. Bagi orang yang mengatakannya. Maka berilmulah. Berbekallah kalian dengan ilmu. Terhadap kalimat la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sehingga kita berakidah yang benar. terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyalahgunakan kalimat la ilaha illallah. Tidak mengartikan kalimat la ilaha Sesuai dengan apa yang kita kandaki. Tapi semua itu berdasarkan pada ilmu. Sebegian pula dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Harus dan ilmu. Harus dan contoh. Dari Nabi A.S. Karena pada hakikatnya ibadah itu tidak dibolehkan. Al-aslu fil ibadati al-hadar. Pada prinsipnya ibadah itu tidak dibolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan untuk beribadah. Baru orang itu beribadah. Pada hakikatnya sholat itu tidak ada sebelumnya. Kecuali setelah Allah memanggil Nabi SAW. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk menerima perintah sholat. Dan ketika beliau menerima perintah sholat. Beliau tidak dengan serta-merta. Mengarang sholat. Beliau tidak dengan serta-merta membuat cara sholat. Sesuai dengan, dengan keinginan beliau SAW. Tidak. Tetapi Jibril yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang menemui Nabi sallallahu SAW setelah peristiwa itu peristiwa Isra dan Mi'raj pada hari pertama Jibril datang di awal waktu subuh kemudian beliau salat dan diikuti oleh Nabi SAW. Pada kemudian di salat duhur pun demikian pada hari pertama Jibril datang di awal waktu dari salat asar, maghrib dan isya' Beliau mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah taala dan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kedua pun demikian. Jibril diutus oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah taala untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir waktu setiap salat itu. Pada akhir waktu subuh, akhir waktu zuhur, akhir waktu asar, akhir waktu maghrib dan akhir waktu isya. Kemudian beliau juga Mengerjakan solat dan beliau mengatakan waktu subuh itu antara hari pertama dan hari yang, yang kedua itu jarak waktunya dan seterusnya. Jadi semua dengan tuntunan, dengan contoh, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarang sendiri. Oh solat itu pertama berdiri, ya, tungguan sid, kemudian Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian sujud dan seterusnya. Tidak, tapi Allah mengutus Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau beribadah menyembah Allah Swt dengan waktunya, ketentuan rokaatnya, tata caranya, semua diajarkan oleh Jibril atas perintah Allah Swt. Jibril pun tidak mengarang solat itu, tetapi dengan petunjuk dari Allah Swt bagaimana solat yang sebenarnya. Kemudian Nabi Alaihissalam Memperagakan sholat lima waktu itu. Yang kemudian disaksikan oleh para sahabat. Lalu beliau mengatakan salu kamaru aytumuni ustalli. Sholatlah bagaimana kalian melihat. Aku sholat. Jadi ibadah ini dengan tuntunan. Contoh dari Nabi SAW. Bukan beliau mengarang. Dari ide-ide yang pribadi tidak. Tapi semua itu berdasarkan. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya bahawa faktor pertama yang menghalangi seorang dari mengikuti tuntunan Nabi SAW adalah kejahilan, kejahilan yang dibiarkan ya. dan sekarang banyak diantara manusia ini, jadi kaum muslimin yang merasa khawatir kalau umat ini ngerti agamanya, jangan dikira semua kaum muslimin ini ingin supaya umat Islam ini pinter tahu agamanya. Tidak, ada orang-orang punya kepentingan ingin supaya umat ini tetap dalam keadaan jahil. Biarkan mereka mempertahankan status kuwo biar umat ini jahil. Kenapa ada keuntungan di balik itu? Keuntungan duniawi, Subhanallah. Padahal keuntungan ukhrawi akhirat dengan seorang mengajarkan ilmu jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan duniawi yang hanya sebentar. Tetapi karena hawa nafsu, karena keinginan-keinginan di balik itu, sehingga sebagian orang mengandaki umat ini tetap dalam keadaan jahil. Jangan diajarkan mereka agama yang benar karena nanti akan merugikan kami kata mereka. Ya. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang dinamakan dengan ulama su. Ulama-ulama jelek. Du'atun ila abwaab yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka ada dakwah. Hadhihi da'watul mubarokah, dakwah yang perlu dan bertah di zaman kita ini. Ada satu nikmat yang Di antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita Kita mengenal Islam Yang sebenarnya Dan mempelajari Quran dan sunnah Mempelajari Sirah para sahabat Para salamu salih Bagaimana mereka beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu nikmat Yang luar biasa Yang wajib kita jaga Wajib kita pelihara Wajib kita dakwai Wajib kita amalkan Wajib kita syukuri Ini ni'mat yang besar Ada pun tentang kejahilan ini Yang dia Merupakan Sebab utama Penyimpangan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW Dan menjadi penghalang dari mengikuti Tuntunan beliau AS, Telah disebutkan oleh Allah SWT Di antaranya dalam surat al araf ayat yang ke-33 Inna ran ma'ikutu al-jahilan Qul inma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batha wal wal-ithmu wal-baghy bighayril haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa Ini dalil pertama ...dari mengikuti kejahilan. Katakanlah oleh Muhammad... ...Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Allah mengharamkan pada kita perbuatan keji. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dia mengharamkan perbuatan dosa. Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dan dia mengharamkan mempersetukkan Allah dengan sesuatu... ...yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu... Dan Allah mengharamkan Mengadakan sesuatu terhadap Allah Apa yang tidak kamu ketahui Jadi kita tidak boleh Melakukan sesuatu Atau mengatakan tentang Allah Mengatakan sesuatu tentang Allah Tanpa ilmu Tapi semua harus dengan ilmu Tidak boleh tanpa ilmu Karena akidah Ibadah dan yang lainnya dari urusan-urusan agama ini semua berdasarkan ilmu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "La ahada aghyaru min Allah." Tiada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Walizalik haramal fawaish sama dhahara minha wa ma Oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji yang tampak maupun tersembunyi wala ahadun ahabba ilaihi almadhu Allah dan tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian melebihi Allah taala Allah senang dipuji tetapi memuji Allah dengan ilmu menyanjung Allah dengan ilmu bukan dengan semau kita jadi memuji Allah dan ilmu Menyanjung Allah dan ilmu Ilmunya adalah Al-Quran dan sunnah Yang menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tentang sifat-sifatnya Tentang nama-namanya Tentang bagaimana kita menyanjung Allah Bagaimana kita memuji Allah Semua itu ada dalam Quran dan sunnah Berarti kembali kepada kepada ilmu Dan demikian Allah mencela. Kejahilan dan Allah mengingatkan manusia dari kejahilan, karena kejahilan itu salah satu penyebab orang berpaling dari agama Allah. Karena kejahilan. Sebagaimana Allah taala berfirman tentang Nuh alaihissalam, beliau mengatakan kepada kaumnya, Waya kaumii wa ya hay kaumku, la as'alukum alukum alaihi malan. Aku tidak minta dari kalian harta. Yaitu dalam menyampaikan dakwah kepada Allah. Aku tidak minta kepada kalian harta. In ajriya illa Allah. In ajriya illa Allah. Sesungguhnya pahalaku, balasanku itu dari dari Allah. Allah yang akan memberikan, bukan kalian. Wa ma'anabi tari diladina amanu. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman, yang telah beriman pada aku. Innahu mulakurabihim sungguh lah yang mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Tuhan mereka, walakin ni arohum kaumantajhalun akan tetapi aku melihat kalian adalah kaum yang jahil. Makanya kalian berpaling dari agama Allah, berpaling dari seruan kepada Allah karena kejahilan. Dan betul, tidak sedikit orang yang karena kejahilannya, ketika diajak untuk ittiba kepada Nabiulloh Sallam, mereka berpaling darinya. ...karena kejahilan ini. Karena jahil. Tidak mau mengikuti... ...tuntunan menjadikan mereka ber, berpali. Dari kebenaran. Kemudian juga kejahilan itu... ...menjerumuskan seorang kepada perbuatan setiri. Karena kejahilan. Maka kejahilan adalah sesuatu yang... ...disebut oleh para ulama sebagai... al-jahlu da'un udawal. Kejahilan adalah kebodohan yang sangat berbahaya. Obatnya adalah ilmu. Obatnya adalah ilmu. Jadi untuk menghilangkan penyakit jahil... ...dengan, il, dengan ilmu. Jadi kejahilan menjelumuskan seorang kepada... ...kesyirikan... Sebagaimana Allah Ta'ala... ...menceritakan tentang Badi Israel. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah... ...dari... Kejaran Fir'aun dan bala Tentaranya Ketika mereka melampaui telah melewati Laut Merah Maka ada di antara Mereka Ketika melewati Ketika mereka melewati suatu kaum Yang kaum itu sedang ikhtikaf Sedang menghadap Berhala-berhala mereka Maka Kata kaum Nabi Musa Yaitu dari Bani Israel Yang baru diselamatkan dari dari azab Allah, dari Firaun. Mereka mengatakan ya Musa, wahai Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong jadikan untuk kami tuhan buatan sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan yang, yang banyak. Tolong jadikan untuk kami juga sebuah sesembahan yang kami menyembah sembahan itu." Qal kata Nabi Musa kepada kaumnya Inna kum kaum sesungguhnya kalian kaum yang jahil yang tidak mensyukuri nikmat Allah baru diselamatkan dari Fir'aun dan kekejamannya langsung minta untuk menyekutukan Allah dengan dan sesuatu dan begian pula kejahilan kepada agama Allah kebahagiaan kepada sunnah Nabi Sallam menjadikan terjadinya berbagai macam penyimpangan. Menerjang yang haram karena kejahilan, melakukan perbuatan-perbuatan tidak contohkan oleh Nabi Sallam karena kejahilan dan seterusnya. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang telah disampaikan oleh Nabi Sallam. Inna min ashraat isaa an yurfa al ilmu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dicabutnya ilmu itu. Dan dicabutnya ilmu, maka yang tetap adalah al jahlu. Wayak sebuta al jahlu, wayusrab al khumru, waydhara azina. Jadi antara-antara-antara, yamat ilmu diangkat, kejahilan merajalela, demikian pula minuman keras menjadi minuman manusia dan perbuatan zina akan menyebar. Itu salah satu atau di antara tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, sebab yang kedua. Tidak adalah sebab-sebab manusia tidak mengikuti atau itibak kepada Nabi SAW adalah itibakul hawa karena mengikuti hawa nafsu. Kerana dalam diri kita, Allah menciptakan beberapa unsur. Ada unsur yang namanya fitrah. Fitrah kesucian yang ada dalam hati sanubari manusia. Tentang keesaan Allah Subhanahu SWT. Itu adalah fitrah manusia. Dia mengakui Allah sebagai yang menciptakannya. Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya. Ya. Kemudian juga Allah ciptakan dalam diri manusia. Yang namanya hawa. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kemudian ada yang ketiga yang menjadi musuh dari luar yang Allah ciptakan dalam diri yang Allah ciptakan yaitu syaitan. Maka apabila bertemu antara syaitan dan hawa nafsu terjadilah apa yang yang terjadi. Perpaduan antara mengikuti hawa nafsu dengan syaitan yang dari luar unsur luar yang masuk dalam diri seseorang. Maka manusia akan menyimpang dari jalan Allah Sumbat Allah. Adapun tentang fitrah yang ada pada manusia ini tergantung lingkungannya, tergantung ilmu yang sampai kepadanya. Maka dari itu kata Nabi saw. Kullo Mauludin yula do'al fitro. Setiap anak yang terlahir yang lahir di muka bumi ini yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah di atas Islam. Di atas tauhid. Kedua orang tuanya lah. Yang menjadikan, yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi. Atau Nasrani. Atau Majusi. Jadi lingkungan menentukan. Ini dalam hal berkaitan dengan Jan Fitrah. Kita kembali pada hawa nafsu. Apa sih yang dimaksudkan hawa? Dan penyebab utama seorang menyimpang dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti hawa nafsu ittibaul hawa. Para ulama menyebutkan tentang makna dari hawa kata Ibn Munfur seorang penulis kamus bahasa Arab. Lisanul Arab. Tadang makna. Hawa nafsu. yaitu Keinginan nafsu. Hawa nafsu itu artinya. Keinginan nafsu. Keinginan jiwaini. Kemudian juga dikatakan. Yang dimaksud dengan hawa nafsu. Adalah mahabbatul insan asyai'ah. Wa gholabatuhu. Ala Alakolbihi Yang dibaksud dengan awal nafsu adalah Cintanya seseorang Kepada sesuatu Kemudian cintanya kepada sesuatu itu Telah menguasai dirinya Menguasai dirinya Sehingga dirinya hanya mengikuti apa yang dia cintai itu Ini namanya awal awa nafsu Dan bertentangan dengan syariat Tentu yang diinginkan adalah yang bertentangan dengan syariat Kalau bertentangan dengan agama Allah Bukan awal nafsu namanya kerana awa nafsu itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang celek. Kata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah. Tidak pernah Allah menyebutkan tentang awa nafsu dalam Al-Quranul Karim. Kecuali mencalanya. Tidak akan cari dalam ayat ayat Al-Quran. Apakah pernah Allah memuji awa nafsu? Tidak pernah. Setiap penyebutan tentang awa nafsu. Pasti itu celaan bagi, baginya. Makanya kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu kata imam al-kafawi apa yang dimaksud dengan al-hawa hawa itu adalah mailun nafsi ila ma tastaliddu bihi ila ma tastaliddu minas tahaawat min ghairi da'iyatis kata al-kafawi seorang ulama bahasa juga seorang alim yang dimaksud dengan hawa itu adalah kecenderungan nafsu ini. Jiwa ini. Terhadap sesuatu yang ledak berupa syahwat. Tanpa ada penyebab dari syariat Allah. Jadi yang menyimpang dari syari, syariat. Kalau seorang mendatangi istrinya itu juga syahwat. Tapi itu halal. Allah perintahkan Nabi SAW perintahkan untuk memberikan hak istri dari seorang suami dan mengumpulkan istrinya itu haknya istri. Jadi ada dasarnya. Sedangkan hawa nafsu itu tidak. Dia mengikuti hawa ini, hawa nafsu ini tapi dalam hal yang menyimpang dari ajaran syari syariat. Itu namanya hawa. Mailun nafsi ila ma tastalidduhu ni'sta'wa. Kecenderungan jiwa atau hajr ini untuk menikmati cawat-cawat itu tanpa ada alasan syar'i, itu hawa nafsu namanya. Dalam segala hal, hawa nafsu berkaitan dengan tiga hal. Hawa itu berkaitan dengan kebanyakan yang dikatakan hawa nafsu selalu berkaitan dengan tiga hal: tiga T, ya, harta, tahta, wanita. Tahta itu pun. Syahwat. Seorang yang jadi pemimpin, ingin dipilih, jadi anggota DPR, itu karena syahwat. Yang dikira bukan syahwat, syahwat. Walaupun mungkin ada di antara sebagian manusia yang dia ingin kebaikan. Ya. Kalau dia menjadi salah seorang anggota, misalnya di parlement, dia berusaha untuk memperbaiki dari dalam, misalnya. Tapi itu sedikit. Kebanyakan ingin jadi penguasa. Ya, Untuk bisa berkuasa. Dan yang lainnya jadi keinginan-keinginan dunia jadi kebanyakan berkaitan dengan hawa nafsu adalah harta, tahta, dan wanita disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang orang yang mengikuti hawa nafsu pasti dia itu menyimpang dari Mengikuti Nabi Sallallahu Sallam di dalam Surat al qasas ayat yang ke 55. Surat al qasas ayat yang ke 55 Allah Azza Wajalla berfirman: فَإِلَّا مِنْ سَتْجِيبُ لَكَ فَأَلَمْ أَنْمَاءَ يَسْتَبِيُّونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ بِغَيْرِ إلْ بِغَيْرِ هُدَانٍ مِنَ اللَّهِ Innallah alaihihdilkom al abdulimin, al yang artinya dan apabila mereka tidak mendengar, tidak menjawab ajakan dan seruanmu, perkataan dan seruanmu wahai Muhammad, faklam maka ketahuilah annama yattabi'una akwa ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu mereka. Jadi seorang kalau tidak menjawab panggilan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti tuntunan beliau, ajaran beliau. Sementara dia tahu dan punya ilmu tentang hal itu. Tapi dia tidak mau. Ketahuilah bahwasanya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya maka penghalang di antara penghalang-penghalang besar dari mengikuti tuntunan Nabi SAW adalah mengikuti hawa nafsu karena seorang mengikuti sunnah Nabi tuntunan Nabi SAW dia harus menekan hawa nafsu itu dia harus menekan, harus mengalahkan hawa nafsu baru dia bisa mengikuti secara benar terhadap tuntunan Nabi SAW ada Adapun orang yang selama masih mengikuti hawa nafsunya Maka sulit untuk dia mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan ini terjadi. Banyak orang mengetahui kebenaran. Banyak orang mengetahui tentang sunnah. Mereka mengetahui tapi sengaja meninggalkan sunnah itu. karena kepentingan-kepentingan hawa -kepentingan. nafsu. karena takut kedudukannya nanti akan. Kedudukan yang tinggi menjadi rendah. Kalau dia mengikuti Nabi SAW. Dan meninggalkan apa yang dia lakukan. Nanti dia tidak mendapatkan harta, tidak ada lagi orang yang menghormatinya, karena gila hormat itu bagian dari hawa, hawa nafsu. Mau dihormati, mau dimuliakan, mau dicium tangannya, mau dicium lututnya, mau dicium kakinya, mau diminum sisa airnya, itu hawa, hawa nafsu. Supaya disanjung. Ya ini kalau mengikuti sunnah Nabi harus meninggalkan ini. Wah ini merugikan, ya merugi, merugikan. Mereka tidak mahu mereka. Dan banyak contoh-contoh mengikuti anak itu sebagai penyebab utama meninggalkan, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Kata Al Imam Abu Hasan Al Bahili, Raimahulillah Taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Az-Zakhair wal-I'laq, "Al-hawa asma Allah." Hawa nafsu itu, semoga Allah memeliharamu dan menjagamu darinya. Hawa nafsu itu adalah ilahun ma'bud. Hawa nafsu itu adalah Sembahan yang disembah selain Allah. Lawu sultanun jadid. Hawa nafsu memiliki kekuatan. Dia memiliki kekuasaan yang kuat. Artinya kalau dia sudah menguasai diri seorang. Dia mempunyai kekuatan pada orang itu. Yahdimuhu syaitan merid. Hawa nafsu itu. Ditolong. Oleh. Syaitan. Yang membangkang. Hawa nafsu itu ada penolongnya. Apa penolong hawa nafsu itu? Syaitan. Dua unsur. Internal dan external eksternal internal hawa nafsu eksternal syaitan kalau sudah menguasai diri seorang, maka dia akan menjadi pemimpin dalam diri orang itu faman abada authanahu wa ata as-sulthana kemudian kata beliau maka barang siapa yang menyembah berhala hawa nafsu dan taat kepada kekuasaan hawa nafsu dan taba'a syaitanahu dan dia mengikuti syaitannya awa nafsu. <tum> Allah ala qalbihi. Maka Allah akan mengunci hatinya. Na'udhu billah min dhaliq. Allah akan mengunci hatinya. Wahurima al-rasyad min rabbihi. Dan orang yang demikian itu akan terhalang dari petunjuk dari Tuhannya. Dia tidak akan dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Fa'asbah sari'a gayyihi غريق قذنبه maka dia akan menjadi salah satu korban ya dari pembantaian hawalas itu hawalas membantai nya ya. dan dia akan tenggelam dalam dosanya sebagaimana Allah taala berfirman afara'aita <tuh> manittakhada ilahahu hawa وأبلله الله على علم وخطمه على سمعه وقلبه وجعل على بصره شواف فمن يحدهم من باد الله أفلا تذكرون. dalam surah al jasiyah Allah taala berkata pada surah al jasiyah ayat ke dua maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan sesembahannya dan Allah membiarkan dia berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi mengikuti hawa nafsu itu berbahaya, termasuk pembunuh yang akan membunuh orang dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti hawa nafsu. Ikhwalilillah kaum Muslimin orang iman yang Dari Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma beliau berkata bawa Nabi saw bersabda, saya kerujumin umat yang kuamun, tak jarom bintilka, tak jarom lawa, yang artinya bahawa akan keluar dari umatku sejumlah kaum yang mereka itu dimasuki oleh hawa nafsu kala mereka mengikuti hawa nafsu sebagaimana kamaya tajawul kala li sebagaimana masuknya virus anjing gila pada diri seseorang kalau sudah tersengat gigitan anjing gila virus akan masuk dan mengini seluruh tubuhnya meracuni seluruh tubuhnya demikian pula hawa nafsu kalau semaksud dalam hati seseorang auzubillah minzalik akan meracuni semua tubuhnya. Pandangannya karena hawa nafsu, pendengarannya karena hawa nafsu, Keinginan juga untuk memenuhi hawa nafsu. Dia tidak memberi kecuali karena hawa nafsu, dia tidak mencegah kecuali karena hawa nafsu dan dia akan menjadi pengikut dari hawa nafsunya. Auzubillah minzalik. Sebab yang ketiga. Di antara sebab-sebab seseorang menyimpang dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taqdimul ara'i, ara'i al-aba'i wal syuyuh wa akabir ala nusus al-sabitah. Yang ketiga adalah, Karena mendahulukan pendapat-pendapat para syekh. Para tokoh. Para orang-orang dianggap ulama mereka. Orang-orang besar, pendapat mereka didahulukan daripada daripada. Nas-Nas Al-Quran dan Sunnah Kalau disampaikan pada mereka Ayat Al-Quran Allah mengatakan begini Oh kata guru saya seperti ini Kata kiai saya seperti ini Kata habib saya seperti ini Ta'udzubillah Jadi mendahulukan Apa yang Dikatakan Oleh kokoh takwa mereka melebihi quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104 wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun dan apabila dikatakan kepada mereka. Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah. Dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab. Cukuplah untuk kami. Apa yang telah kami dapati. Ayah-ayah kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa. Nenek moyangnya tidak mempunyai ilmu. Dan tidak mendapat petunjuk. Apakah mereka masih tetap mengikutinya. Ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mendakulikan perkataan nenek moyang mereka, guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka daripada apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain dari ahlu sunnah dan ulama-ulama yang takut pada Allah, para ulama Rabbaniyun mereka mengikuti Nabi Sallam dan ini merupakan ijma. Kau muslimin dan ulama-ulama muslimin bahwa perkataan siapapun tidak bisa didahulukan atas perkataan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ijma' an-nas, semua manusia, yakni semua kaum muslimin telah sepakat ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu bahawa orang yang telah nyata padanya sunnah rasulullah sallam, lam yakunlahu an yadaa, maka tidak sepatutnya baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut. Hanya lantaran likauli ahadin minnas, hanya karena perkataan salah seorang dari manusia. Ini perkataan imam ash shati rahimahullah taala, ulama rubani. Ulama yang soleh, insyaAllah, taat pada Allah. Dan ulama-ulama muslim lainnya juga mengatakan demikian. Kemudian di keempat, diantara sebab-sebab yang menyebabkan atau yang menghalangi seorang dari mengikuti sunnah Nabi SAW adalah takdimul akli ala nakal. Selalu menghadapkan akal daripada nasib. Kalau dikatakan tenang Sunan al-Islam, ah, itu kok tidak masuk jadi ya akal saya? Itu bertentangan dengan akal saya. Ya, akal yang sehat tidak menerima hadis itu. Subhanallah. Jadi seakan-akan yang mengatakan hadis itu orang yang tidak punya akal. Seakan-akan begitu. Padahal yang mengucapkan hadis itu adalah manusia yang paling sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu penyebab yang menghalangi manusia dari mengikuti Nabi SAW karena selalu mengedepankan akalnya atas nas-nas Quran dan sunnah. Bahkan Na'udhu bila min dalik sampai-sampai menjurus kepada mengingkari sunnah. Kapan sih hadis itu ditulis? Kalau Al-Quran kita yakin dong. Diturunkan di zaman Nabi SAW Diterima oleh sahabat Ditulis pada saat itu, itu Quran Tapi kalau hadis kan enggak? Ya Kemudian terjadi perselisihan dahulu Maka tidak bisa kita menerima semua hadis itu Ya Karena ditulis 100 tahun setelah Wafatnya Nabi R.A.W Ada kepentingan-kepentingan politik Dan seterusnya, subhanallah Dia mengukur dirinya Dengan para ulama-ulama hadis yang mereka yang susah payah telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi -hadis SAW yang telah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain melintasi padang-padang pasir yang luas mengorbankan harta dan tenaga hanya untuk mencari satu hadis apa benar atau tidak hadis ini diukur dengan dirinya yang malas di rumah tiap hari nonton televisi ya, kemudian datang hadis Allah tidak masuk akal ke hadis itu Subhanallah Ini penghalang Yang menghalangi manusia dari Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dari mengikuti Nabi, Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Di antara Yang ditolak oleh Sebagian orang Karena akal-akal mereka sempit Hadis Nabi sallallahu Tentang Peristiwa Isra' dan Mi'raj Ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah wajibkan kepada beliau 50 salat untuk umatnya. Untuk beliau dan umatnya. Lalu beliau disami'na wa'ata'na. Karena sifat Nabi SAW adalah. Sami'na wa'ata'na kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu mendengar dan taat pada Allah. Kemudian beliau turun. Bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa bertanya. Muhammad, apa yang Allah atau Tuhan Mewajibkan pada engkau dan umat Kata Nabi SAW Aku diwajibkan kepada aku dan umatku 50 solat Kata Nabi Musa Aku ini sudah berpengalaman dengan Bani Israel Dan Bani Israel lebih kuat Fisiknya, tenaganya Tapi mereka tidak bisa Maka mintalah pada Allah subhanahu wa taala ringankan pada mereka Sampai menjadi 5 solat Kata orang-orang itu yang masya Allah, yang akal mereka lebih dari Quran dan Sunnah, itu tidak masuk akal. Itu. Tidak masuk akal. Saya pernah ditanya oleh seorang tentang hadis ini. Ya Ustaz keifaroyka atau maroyka, apa pendapat anda tentang hadis Isra dan Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima 50 puluh salat kemudian turun bertemu dengan Musa, kemudian ada tawar menawar di situ, apa pendapat Ustaz? Saya bertanya pada orang itu. Apakah hadis ini diimani oleh Abu Hurairah Siddiq? Kata dia, iya. Apakah hadis ini diimani oleh Umar bin Khattab? Kata dia, iya. Apakah hadis ini diimani oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Imam Imam Syafi'i, Malik dan yang lainnya dari imam-imam ahli hadis, apa menerima hadis ini? Kata dia, iya. Lalu kenapa Anda tanya pada saya tentang bagaimana pendapat Anda tentang hadis ini? Siapa saya ini dibandingkan dengan mereka? Dengan ahli surga itu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, para sahabat semua, ulama-ulama hadis yang mereka semua menerima hadis ini. Ko anda tanya kepada saya, maka diamlah dia. Ya. Jadi kita ini siapa? Dibandingkan mereka, mereka beriman pada hadis itu, mereka percaya pada hadis itu. Ko kita sok pintar Oh, tidak masuk di akal itu. Subhanallah, berarti akalmu lebih dari Abu Harshidik, akalmu lebih dari Umar bin Khattab, akalmu lebih dari Basri bin Affan dan seterusnya. Disitulah letaknya kesesatan. Ketika seorang terperdaya dengan akalnya, tertipu dengan A, akalnya, melihat dirinya hebat, akalnya cerdas, tapi dia tidak melihat orang-orang lebih mulia darinya. Bagaimana mereka terhadap hadis itu? Hadis yang kedua, yang hadis yang ditolak oleh sebagian kaum Muslimin, yang mereka cenderung mengatakan mereka ini orang-orang berakal sehat. Hadis tentang apabila ada lalat yang masuk atau yang terjatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, kata Nabi Sallam maka celupkanlah lalat itu ke dalam minuman itu, kemudian buanglah. Karena pada salah satu sayapnya ada racun. Dan pada salah satu sayapnya ada penawarnya. Kata mereka hadisnya bisa diterima. Masa Islam mengajarkan kalau ada lalat masuk masukkan ke dalam, ke dalam minuman itu. Maka kita katakan pada mereka. Islam tidak menyuruh anda untuk mengambil lalat masukkan ke dalam minuman. Tidak. Ya. Tidak ada hadis yang mengatakan, ambillah lalat, masukkanlah dalam minuman. Tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, apabila ada lalat yang terjatuh pada minuman salah seorang di antara kalian. Maka masukkanlah. Celupkanlah dia. tenggelamkanlah lalat itu. Karena di, pada salah satu sayapnya ada racun, salah satu sayapnya ada, ada penawar dia. Ini kalimat dari Nabi Sallallahu SAW Astadikul Masduk Beliau mengatakan demikian Lain halnya kalau Islam mengatakan Ambil alat masukkan dalam minuman kalian Tidak Anda jangan keliru Kadang-kadang orang itu mempunyai minuman Mungkin hanya satu gelas Capek kerja di ladang Sambil keringat Sudah dibikin stroop oleh istrinya Bawa dari rumahnya ke, ke sawah tahu taunya alat masuk Tidak ada air lagi kecuali itu Masa dibuang Jadi Islam mengajarkan untuk tidak tabdzir, tidak mubazir, dan kejadian masuknya lalat dalam minuman itu pun sesekali. Bukan setiap saat kita taruh minuman lalat masuk jatuh ke dalam. Jarang sekali itu lalat masuk dalam minuman. Jadi bagaimana mereka benturkan antara hadis -habis -habis dan salam yang sahih dan akal-akal pikiran yang se yang sempit. Ya. Dan banyak lagi sebetulnya cuma waktunya tidak cukup saya sudah diberi peringatan oleh panitia Ustaz sampai 5.20. Baik, satu lagi. Sebentar ya. Yang kelima Di antara penyebab dari atau penghalang dari ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah At Bishubhat Bergantung pada subhat Subhat ini hal-hal yang rancu Hal-hal yang, yang rancu dalam akal seorang Kalau subhat ini dilemparkan Maka Masuk dalam hati seorang Sulit untuk keluar Sulit untuk keluar Jadi orang yang Takalul dari subhat menjadikan dia bergantung pada subhat menjadikan dia itu tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallam. Orang yang ada subhat dalam akalnya dalam otaknya bahawa jilbab itu adalah budaya Arab. Ini subhat racun yang mengatakannya adalah orang yang dianggap alim profesor, ya, bahwa jilbab itu budaya Arab. Ini subhat namanya. Oh, dia pegang pada subat ini. Berarti saya ini tidak wajib pakai jilbab. Anak saya tidak wajib saya suruh untuk pakai jil jilbab. Isteri saya tidak wajib untuk saya suruh menjadi men pakai jilbab. Karena jilbab itu adalah budaya dari orang-orang Arab. Maka dilepaslah jilbab itu yang merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang menjadi pakaian dari kaum mukminat kaum muslimat. Dilepas. Karena subat ini itu contoh. Maka hati-hati terhadap subhan. Hati-hati terhadap subhan. Racun ini masukki dalam diri setanan. Hati-hati Jangan waspada. Rasulullah sallallahu memerintahkan kita untuk taat ab pada Abu Bakar dan Umar. Iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakrin, Al-Ababakrin atau Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah kalian dua orang sesudah Aku, kata Nabi Sallam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini perintah dari Nabi Sallam mengikuti Rasulullah dan dua sahabat ini. Dan sebuah hadis. Datang orang mengatakan dua sahabat itu zalim. Ya. Abu Bakar Syidik dan Umar bin Khattab itu zalim mereka. Sebetulnya yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Sallam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian mereka yang caranya dua orang ini lalu menggusur Ali bin Abi Thalib. Lah orang yang kena sibat ini ini sibat namanya. Ia akan ma tidak mau mengikuti Abu Hurairah dan Umar bin Abdul Khattab karena racun ini. Dan itu bahaya sekarang zaman kita di negeri kita. Ya. Dan ini sangat berbahaya. Ya, bahaya Syiah lebih dari yang lainnya. Tapi kita harus jauh besar. Al-Haq tetap akan menang, kapan dan dimanapun. Ya. Al-Haq akan tetap menang. Karena kita yakin dengan agama Allah dan Rasulnya, Sallallahu Sallam. Yang mana Rasulullah mengatakan Abu Bakar bil Jannah, Umar bil Jannah, Uthman bil Jannah, Ali bil Jannah dan seterusnya. Abu Bakar di Surga, Umar di Surga, Ustman di Surga, Ali bin Abi Thalib di Surga, Abdurrahman bin Auf di Surga dan seterusnya. Kita yakin dan kita beriman kepada hadis nabi tersebut dan kemenangan pasti untuk orang-orang beriman yang menolong agama Allah. Bukan yang mengikuti hawa nafsu, bukan yang mengikuti shubhat, maka mengikuti shubhat itu atau terlalu bersubhat. Ketika orang bergelut pada shubhat, ini salah satu penyebab menyimpang dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena syubhat dalam kaidah ini dan banyak syubhat-syubhat itu baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah dan seterusnya. Ikhwani fillah rahimani wa ta'ala, Allah. Masih ada waktu 10 menit untuk pertanyaan dan 5 menit untuk siap-siap solat Maghrib. Sebetulnya masih ada bahan, tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sudah mencukupi. dari apa yang kita inginkan untuk menyampaikan pada kesempatan yang baik ini dari sebab-sebab terhalangnya seorang dari mengikuti sunnah atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. langsung. Salam. Oh. Tentang apa? Iya. tidak, namanya itu enggak tahu. Enggak, enggak. tidak mengamalkan. Ya, itu rekayasa akal pikirannya itu. Cik. Ya, karena tidak ada hadis menyuruh kepada lalat singgah untuk tutup kemudian sudah ada. Adat. Ya, jadi tidak demikian. Itu hanya dari mungkin anggapannya dia atau pemahamannya. Baik. Sini ada pertanyaan. Setiap dakwah yang hak Senantiasa mendapatkan tantangan. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Sallam yang mendapatkan permusuhan dari golongan di luar Islam adapun fenomena sekarang ini, dakwah yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW mendapat tantangan dari golongan yang dari sebagian kaum muslimin bagaimana terjadi di beberapa daerah di Indonesia bagaimana cara menghadapi makar mereka eh, begini ya Eh, yang pertama kita harus menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi prinsip dakwah Nabi SAW adalah firman Allah kepada Nabi SAW dan juga kepada kita uj'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idvatil hasanah wajadilhum billati ia ahsan Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dengan hikmah dan dengan mauizah hasanah peringatan-peringatan yang baik dan berdebatlah wajadilhum billati ahsan yakni kalau memang perlu perdebatan perdebatan perdebatkanlah dengan cara yang ter, yang terbaik ini tuntunan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi dalam berdakwah dan al-ashlu fi dawati bil hikmah pada prinsipnya dakwah itu dengan dan hikmah hikmah itu meletakkan sesuatu pada pada tempatnya itu arti hikmah maka ini yang pertama yang kedua kita mempelajari sebab apa sebabnya sebagian orang menentang dakwah yang hak itu banyak sebabnya ada sebab-sebab yang kebanyakan itu karena faktor-faktor dunia duniawi ini permasalahannya adalah masalah dunia, masalah pengaruh, ya, masalah harta, masalah kedudukan, ya orang itu kali goncang kedudukannya, tidak mau dia. Kalau diganggu kepentingannya juga tidak mau. Makanya ini perlu ya kita itu kadang-kadang perlu silaturahmi kepada orang yang bertentangan dengan kita jangan kita anggap dia itu musuh jangan dianggap sebagai musuh tapi perlu ada pendekatan pendekatan ada silaturahmi sehingga mereka merasakan bahwa dakwah kita ini dakwah yang yang sejuk dakwah yang sejuk memang anakan -anak demikian kita perlu silaturahmi ternyata kalau kita silaturahmi kita jelaskan hakikat suatu permasalahan mereka lebih bisa menerima daripada mereka mendengar dari orang dari orang lain. Ini juga perlu. Ini metode juga pernah diajar, dilaksanakan oleh Nabi Sallam. Ya. Ketika beliau misalnya berdzakwah pada para pemuka pemuka Quraisy, ya itu satu contoh beliau mengumpulkan pemuka Quraisy, beliau mengajak mereka berdzakwah pada Allah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, bahwa ada satu ilmu yang memang boleh ditunda untuk menyampaikannya, dan ini pun pernah dilakukan oleh sebagian sahabat, seperti Mu'adh bin Jabal, ya ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau sebuah hadis tentang Allah. Ini yani kewajiban Allah kepada hamba-hambanya dan kewajiban hamba-hamba kepada Allah. Ya. Kata Mu'adh bin Jabal ya Rasulullah, apa aku sampaikan hal ini kepada mereka? Kata Rasulullah jangan, jangan sampaikan. Ya ini belum saat yang kau sampaikan. Kemudian di akhir kehidupan Mu'ad bin Jabal. Beliau merasa khawatir. Kalau tidak menyampaikan hadis itu. Maka beliau menyampaikan kepada umat. Jadi ini menunjukkan bahawa. Kadang-kadang ketika kita berdakwah pun. Ada hal-hal yang memang. Suatu saat kita perlu. Untuk mengendalikan dulu. Tidak menyampaikan. Kita melihat cari kondisi yang tepat. Waktu yang tepat. untuk Kalau semua disampaikan. Ya perang jadi. Ya. Anda misalnya datang di sebuah kematian tetangga kita mungkin berbeda dengan kita yang melakukan hal-hal yang banyak bid'ahnya. Kemudian kita langsung mengingkari. Itu sudah ada dalam ajaran agama. Di dalam keadaan panik kematian saudaranya, familinya. Kita langsung mengatakan demikian, apa yang kamu lakukan ini tidak ada contohnya. Ya ini adalah bid'ah yang akan memberatkan kamu dan dan dan ya ini akhirnya Bukan lagi takziah yang terjadi, tapi kita bisa sampaikan di lain kesempatan dari itu. Jadi ada hal-hal kadang-kadang memang kita perlu sampaikan bukan di saat itu, ya. Atau cara penyampaian pun dengan cara yang yang baik, dengan cara yang hikmah. Ya. Jadi intinya memang bahwa dalam mengutap mengat, mengatakan yang hal pasti ada tantangan, ya. Tapi kita selama bisa menyampaikannya. ...mari kita mempunyai kewajiban menyampaikannya... ...dan tetap melihat maslahat dan mas mafsad. Perlu pertimbangan-pertimbangan positif dan, dan negatif. Dan juga melihat waktu, sampaikan kapan dan seterusnya. Ini menjadi pertimbangan juga. Karena sebetulnya, dalam menyampaikan kebenaran tidak mesti kita bicara. Di zaman kita ini ada buku. Kita bisa memberikan buku kepada orang yang ingin kita sampaikan. Ya, ini aku punya buku, buku ini bagus... Tolong dibaca ini hadiah untuk anda. Ya. Jadi mereka terbaca, dia akan menilai itu salah satu di antara cara ya. cara menyampaikan kebenaran itu. Ada pun tantangan ya, memang pasti akan dapat tantangan. Hanya saja bagaimana kita uh, tetap menciptakan suasana yang uh, dakwah ini untuk tetap bisa berjalan, jangan karena perbuatan kita menghalangi dakwah ini ya. yang menyebabkan. Terhalangnya dakwahin. Wallahu Taala alam. Allah Taala alam. Macam ada pertanyaan sila kan? Ya. Boleh. Boleh. Karena dalam soal berjamaah yang itu tu ni tidak ada keterangan bahawa laki-laki yang -laki harus menjadi imam bagi mahromnya. Tidak ada keterangan. Ya. Yang ada itu laki-laki mengimami wanita entah mahromnya atau bukan mah atau bukan mahromnya. Ia ya. jadi boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya. Sudah? Itu bukan ikhtilat namanya yang di depan perempuan atau di belakang. Tidak ada ikhtilat juju sambil kita ini, gimana khulwah ya. campur campur ajo ya Bila perempuan datang ke shopnya laki-laki senggol-senggolan itu jadi tidak ada aki ya. biasanya di masjid masjid itu sudah disiapkan tempat untuk wanita kadang-kadang wanita tak dikasih hijab pemisah tempatnya wanita jadi insyaallah itu bukan termasuk yang yang dimaksud dengan ini yang ikhtilat nah. wallahu aalam ya kalau salat kenapa Tapi tidak ada keterangan bahwa itu membatalkan salat berjamaah itu. Apa ada dalil mengatakan batal salatnya? Iya, apa ada dalil mengatakan batal salatnya? Tidak boleh seorang laki-laki salat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya di satu ruangan yang sama. Apa ada dasarnya? Tidak ada dasarnya. Tidak ada, tidak ada dalilnya. Kita bicara masalah salat. Lainnya masalah al-khulwah. Tidak dibenarkan seorang laki-laki berkhuluah dengan seorang wanita berkhuluah. Punya wartel, punya tempat kerjaan. Dicari pegawai, satu laki-laki, satu perempuan. Biar mereka duduk di situ. Ya. Ini untuk membuat laki-laki tidak ngantuk, perempuan tidak ngantuk. Ini namanya ikhtilat. Dan yang punya perusahaan itu dosa. Kalau sengaja cari seorang perempuan, seorang laki-laki, ditempatkan satu kantor, biar semangat. Ya. Ya. Kan beda sama salat berjamaah. Beda sama salat berjamaah, jadi sapaqat. Ya? Fadzbat. Boleh enggak seorang ngomongin orang lain, ngomongin dosa-dosanya masa lalu dia, jadi terus Tidak boleh. Seorang muslim tidak berhak menghukumi seorang tentang dosanya. Ke apa lagi kalau dia sudah tobat? Dia sudah kembali pada Allah Taala. Ini tidak dibenarkan. Mungkin orang itu lebih baik daripada orang yang yang menghukumnya. Karena kita tidak tahu tentang hati manusia. Dan Allah gembira, Allah senang dan orang-orang yang kembali kepada kepada Allah. Kalau orang itu sudah bertobat, dia sudah kembali, dia sudah menyadari kesalahannya dosa di masa lalu. Kenapa kita ungkit-ungkit? Ya. Jadi itu sikap yang tidak tidak benar. Kita harus perbaiki diri kita sendiri. Ya kita ingatkan, kita ingatkan. Ya, yang tak benar dia itu dosa. Anda bersabar, nanti Allah akan menunjukkan kebesarannya. Ya, yang penting kita itu betul-betul ikhlas kembali pada Allah Taala. Ya, dia berbuat demikian dia yang dosa. Ya, dia yang... dan belum tentu dia lebih baik daripada orang yang telah berbertaobat itu. Belum tentu dia lebih baik. Ya. Pertanyaan berikutnya. Apa hukum memakai cincin yang bukan terbuat dari emas? Seperti perak, aluminium, dan yang lain karet. Wallahualam, kita kembali pada hukum asalnya. Ya, yaitu tentang bolehnya menggunakan halal tersebut. Intinya, laki-laki itu tidak boleh memakai emas. Ya, ada pun yang lain, saya belum mendapatkan dalil yang melarangnya. Kami belum mendapatkan dalil yang yang melarangnya. Itu pun ada istilah antara ulama. Ya, ada ketidakjalanan antara ulama tentang. Ada mengatakan laki-laki tidak boleh memakai kecuali cincin dari besi, ya, cincin dari besi. Tapi ada ulama yang membolehkan pakai dari perak dan lainnya masalah-masalah khilafiah. Intinya yang satu disepakati adalah tidak boleh memakai emas, cincin emas. Wallah ya. Begini itu mungkin faktornya karena memang itu ilmu yang sampai pada mereka, ya. Jadi kita jangan dulu memfonis wah ini dia lebih dahulukan apa perkataan madhab daripada Allah dan Nusulnya. Jangan. Karena bisa jadi sejak kecil itu ilmu yang sampai kepadanya. Dia mengabdi yang paling benar, yang lainnya tidak. Itu itu termasuk subhat juga yang ada pada pada dia. Maka mudah-mudahan dengan dia kita datangi, kita silaturahmi, kita beri hadiah buku-buku yang bermanfaat. Mudah-mudahan lebih lebih terbuka, ya terbuka alam pikirannya. Ya. Insyaallah demikian. Ada pun langsung menghukumi kamu itu cuma itu juga itu juga sikap yang kurang kurang pijak untuk saya. Ya. Apalagi orang-orang yang baru yang mereka mungkin baru dengar mereka baru ngaji maka ini perlu kita uh, mendekati mereka dengan cara yang lebih yang lebih baik. Ya. Itu yang ditanyakan mungkin masih ada pertanyaan. apakah orang yang ya ya bisa saja yang orang berilmu itu bukan malaikat dan bukanna bukan nabi sangat bisa ya sangat bisa apalagi yang tidak berilmu ya dia berilmu. Siapa yang berilmu saja bisa ya untuk dia terjelumus dalam dalam syubhat ya apalagi yang tidak berilmu tapi biasanya orang berilmu Ya, karena ilmunya dia segera kembali kepada kepada ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Maka dari itu tidak ada ulama-ulama Muslim yang sampai mortad, sampai menyimpang dari jalan kebenaran. Karena ulama-ulama Muslim yang robbani mereka itu betul-betul yang memegang dan ilmunya dan mengamalkan ilmu mereka. Sehingga Allah memelihara dan menjaga mereka. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahawa ulama-ulama Muslimin ini memiliki keistimewaan. Artinya ulama-ulama robbani ...ulama yang betul-betul... ...dengan ilmu konsekuensi... ...dan ilmu dan dan amal perbuatannya... ...ini adalah sebaik-baik umat... ...sebaik-baik manusia... ...di para ulama-ulama muslimin... ...lain dari ulama-ulama Bani Israel... ...ulama-ulama Nasrani... ...sebagian mereka itu menyimpang dari dari kebenaran... ...padahal mereka tahu tentang kebenaran itu... ...tapi mereka menyimpang... Maka ...ulama muslimin tidak demikian... ...innama yahshallah min ibadihi al-ulama... ...sungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama di sini tanda petik. Ulama-ulama Robbaniyun yang betul-betul Robbani, bukan sembarang uh, ulama. Ya. Itu hal-hal yang besar. Jangankan kita ya Allah pun dicelah Allah Rabbul Alamin dicelah Inna allaha faqirun Wa nahlu agniya Sesungguhnya Allah itu miskin Kami yang kaya kata orang Yahudi Ya Yadullah maghlula Tangannya Allah terbelenggu Karena pelit Jadi Allah Ta'ala dicelah Nabi Muhammad dicelah Para Rasul dicelah Apalagi kita manusia biasa, biarkan mereka umur ya. Biarkan mereka bicara Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka Yang beri petunjuk pada mereka Kita harus lapang dada ya. Seorang alu sunnah Seorang salafi Harus lapang dada ya. Karena apa yang diuji oleh Allah Ta'ala pada orang-orang pada kita ini Kalau dibanding dengan orang dahulu Tidak ada artinya apa? Kecil tidak ada artinya ya. Kita ini belum disiksa, belum diadab Belum ditangkap, dipukuli Belum Palingnya ya, omongan, cincang, ya, kekurangan kain celana ya. Karena ya. karena gitu, kamu kekurangan kain celana ya. Kok tak celanamu tinggi, ya? Cengkok tu ya, bedos dan seterusnya. Sudah biarkanlah, biarkan mereka ya, biar biarkan. Semoga Allah berhidayah pada pada mereka. Ya. Karena menentukan sesat artinya sesat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai anda Jalil, jadi biarkan mereka berbicara demikian, biarkan. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Baik, saya kira cukup untuk mudah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah besok ada kita bisa bertemu juga di Masjid Al-Irshad. Ya. Gajian dan tema kelalaian, sebab dan penanggulangannya. Jadi sikap laleng, kadang, kadang manusia itu laleng. Dan banyak manusia lalai. Apa sebabnya orang itu lalai? Dan bagaimana kita supaya tidak lalai? Kuluk oleh Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh.